Tudni akartam az igazat. De mi van akkor, ha az igazság sokkal rosszabb, mint a hazugság? Azokban a percekben, amikor ott remegett az élete az ujjam között, nem tudtam semmi másra gondolni, csak arra, hogy megölöm. Vért akartam ontani, az övét. Amikor kinyitottam a szemem, és megláttam, hogy fölöttem áll fegyverrel a kezében, az egyik rémálmon vált valóra. Természetesen voltak intőjelek. És persze azok a bizonyos megérzések. Akár egy kurva vészvillogó, ami folyamatosan börösen villog, és szinte üvöltött a fejemben. Én mégis makacsú ragaszkodtam ahhoz, hogy talán tévedés minden. Hogy Natasa, vagy legyen ő bárki, nem áruló. Hogy ő valójában az a nő, aki méltó arra, hogy elfoglalja a mellettem lévő helyet. Hatalmat akartam adni a kezébe, viszont menet közben rájöttem, hogy nem a pénz a legnagyobb hatalom. Még csak nem is a maffia, hanem a szív. Én voltam az, aki a legveszedelmesebb fegyvert adta a kezébe. A szerelmünk olyan akár egy éles tőr, amit ő kíméletlenül a szívembe döfött. Megforgatta benne, hogy fájjon, hogy a pokorra száműzzön. És most? Most arra készülünk, hogy mindketten megfizessünk valakinek. Valakinek, aki a legtöbb bánatot okozta nekünk. Natasa elmesélt néhány dolgot. Például azt, hogy egy végrehajtó. Kiképezték az ölésre. Arra, hogyan téveszem meg embereket, hogyan szerezzem meg információkat valakiről, hogyan férközzön a közelébe, az életébe, a szívébe. Habár tudom, hogy kislányként elrabolták a családjától, megkinozták, átmosták az agyát, számomra ez mégsem enyhítő körülmény. Hiszen nem csak rólam van szó. Nem csak nekem ártott, hanem a családomnak is. Jegor és Dása Számára talán ők csak járulékos veszteség, de számomra maga a vérkötelék. Eskü, hogy nem állok le addig, amíg meg ölök mindenkit, akinek köze volt a halálukhoz. És az első számú célpont Natasa. Mikor elöntötte a szívemet az iránta érzett szerelem, mert kártagadni még mindig szeretem, az öcsémre és dására gondoltam. Az összeégett testükre, arra, hogy könyörtelenül megölte őket. Az igaz szerelmet nem lehet kiírtani egyik napról a másikra. Ha bár te próbálkozol, mindeközben újabb és újabb sebetejt rajtad. Megmutatta, hogy nélküle már csak fél ember vagy. Eszedbe jutnak a boldog pillanatok. Az, hogy milyen volt őt ölelni és csókolni. Milyen volt az ajka közé azt, hogy mennyire szereted? Hogy milyen érzés volt belépni a mennyországba, majd végül eszedbe jut, milyen volt a zuhanás a pokolba? Eszedbe jut az árulása, hogy elvette tőled az egyetlen dolgot, amiért érdemes volt küzdeni, amiért érdemes volt meghalni. Amikor ránézel, nem szerelem, hanem haraggyúl szívedben. Kinyitom az ajtót, majd szó szerint kivágom magam előtt. Készülj! Feláll a fal mellől. Miután kiszedtem belőle az igazságot, lehoztam ide az alaksorba. Mégis hova vihettem volna. Nem akartam megkockáztatni, hogy megszökjön. És persze nem akartam megkockáztatni, hogy idő előtt tereszek belé. Meg kell szervezni a rajtaütést. Natasa elmondta, hogy körülbelül két tucat jól képzett ember védi azt a bizonyos mestert. Azt a gátlástalan faszkalapot aki gyilkológépet csinál ártatlan kislányokból. Erém áll. A tekintete most is üres és feneketlen. Sötét mélység, amibe minden szarság ellenére mégis képes lennék belevetni magam. Ugye tudod, hogy nem ronthatunk csak úgy be? Képzett testőrök védik a bunkert és a mestert, nem beszélve a bérgyilkosokról, akik ott élnek. Nem is készültem a falnak menni. Bőven elég, ha összeszedjük, ami kell az akcióhoz, és útnak indulunk, hiszen azt mondta, nem a szomszédban van. Nem, viszont van néhány holmi, amit szeretnék összeszedni a lakásomból. Minden van nálam, ami a gyilkoláshoz kell. Hidd el nekem, az oda kevés lesz. Megfogom a karját, és erősen megszorítom. A trükközni próbálsz, az első adandó alkalommal fejbelőlek. Nem fogok, elhúzza a kezét. Ezek az emberek nem bűnözők. Ezek az emberek nem félnek. Csak egy dolgot ismernek, de azt nagyon jól. A halált. A másik, hogy az életük árán is meg fogják védeni a mestert. Közelebb hajolok hozzá. Én magam vagyok a halál natasa. Meg fogom ölni a mesteredet, és vele együtt mindenkit, aki az utamba mer állni. Akkor bizony velem kell kezdened, mert a mester az enyém. Te megkapod a megbízó nevét. De a mester, miért nem ölted meg eddig, ha úgy gyűlölted? Nem gyűlöltem őt, sokkal inkább féltem tőle és tiszteltem. Csak őt ismertem, ő alkotott meg engem. a szavai éles pengeként hasogatják a szívemet, mert ebben a pillanatban az öt éves kislányt látom magam előtt. Egy védtelen gyermeket, akit magával ragadott egy szörnyeteg. Ő nem megalkotott, ő elpusztított téged. Jogod van megölni, és nekem jogom van megölni téged. Hát olyan könnyű lenne. Közelebb lép hozzám, majd végig simít a melkasomon. Valóban ennyire könyörtelen lennél. Képes lennél megölni a szerelmedet? Érzem, hogy az arcomban megfeszül minden izom. Az ujjai mökölbe szorulnak. Gyűlölöm, hogy belém lát. Gyűlölöm, hogy látja az érzéseimet, amiket hiába próbálok megölni, mégsem tudom. Tudom, milyen érzés ez, tudom, mennyire tud fájni. Megragadom a nyakánál fogva, és magamhoz rántom. A szánk milliméterekre van egymástól. Ne próbálj meg manipulálni, és száj ki a fejemből. Bármi is a célod nem fog sikerülni. Látom a tekintetedben, és te láttad az enyémben. Sötét lelkek vagyunk mindketten, akik az első pillanattól kezdve kapcsolódnak egymáshoz. Én is megpróbáltam elnyomni magamban ezt az érzést, ugyanúgy, ahogy most te teszed. Meg akartam ölni, gyökerestől ki akartam tépni a szívemből, de rájöttem, hogy ez lehetetlen. Halgas, natasa vagy esküszöm, itt helyben megöllek. Tedd meg! Meleg lehellete szinte cirógatja az arcomat. Nem könnyű megtenni, nem igaz? Nekem sem sikerült. Ellököm magamtól. Nem bírom elviselni a közelségét, mert nem tudok semmi másra gondolni, csak arra, hogy szájon csókolom. Hogy kiszívom belőle az életet, és az utolsó csókunk után egyenesen a pokolra küldöm. Bárcsak meg lenne ez a képességem. Felfordul a gyomrom tőled. Koncentrálja feladatodra. Rendben, ha bár tudom, hogy gyűlölsz, végig simít az arcomon. Azt tudnod kell, hogy én szeretlek. Te vagy az első és az utolsó, aki képes volt bejutni a szívembe. Elhúzza a kezét. Azt akartam, hogy ezt tudd. Tudom, de ez mégsem hozza el számomra a békét. A bosszú sosem hozza el a békét. Az én szívem most mégis erre szomjazik. Ahogy belépünk a lepusztult lakásba, Natasa azonnal a kis szoba felé megy. Én csendben követem, miközben folyamatosan készenlétben vagyok. Az úton úgy láttam, hogy valaki követ minket. Egy fekete, lesötétedt Mercedes. De talán csak én látok oda is veszélyt, ahova nem kellene. Egyedül vagyunk. Egy bérgyilkos és én. Natasa kinyitja a szekrényt, majd megfog egy kis kallantyút a bal felső sarokban, és elhúzza a reteszt. Ejha, fütjentek. Szép kis fegyver arzenál. Talán háborúba indulunk? A szekrényben különböző fegyverek sorakoznak. Pisztolyok, kis és nagy hatótávolságú lőfegyverek, kézig ránátok. Felén fordul. Veszélyes emberek, mondtam neked. Igazán? Összefonom karomat. Kész szerencse, hogy én is az vagyok, nem igaz? Ők mások, mindenek fölött állnak. A gárda tagjai kiválasztottak. Olyan emberek, akiknek különleges képességeik vannak. Maga mellé a kezét, majd néhány lépéssel elém lép. Különleges. Végig simítok az alsó ajkán. Tudom, mit láttak benned. Mit? Kibaszott sötétséget és féktelenséget. Még csak hat éves voltam. Nem számít, hány éves voltál. Ez veled születik. Nem tudod, miket tettek velem. Valóban nem, de kibírtad, itt vagy, és csak ez számít. Soha nem lehetek szabad, amíg ők életben vannak. Elfordul, majd szedegetni kezdi a fegyvereket egy fekete táskába. Miután megpakolta a mindenféle lőszerrel és fegyverrel, legugol és kivesz egy hatalmas bőrkötésű fekete táskát az alsó alól. Végig simít a tetején, majd kipattintja a fényes csatot és felnyitja a fedelét. Csinos darab, mellé állok. És halálos. Ez egy Six-Auer SSG 3000-es ütőszeges puska, CICE teleszkópos irányzékkal. Könnyű, pontos és halálos. Feláll majd, kivesz egy másik táskát is, és az ágyra dobja. Kivesz belőle egy ruhát, aztán vetközni kezd. Résnyire szűkült szemmel figyelem, ahogy megszabadul az utcai ruhától, és magára veszi a fekete, testre simuló egyenruhát. Felteszi a lábát az ágyra, majd mindkét bakancs szárába dug egy, egy kést. Kinyújtja a kezét, felcsatolja a tokot, amiben szintén kés van. Egy gyors mozdulat és az éles penge kipattan. Miután ezekkel is megvan, felvesz egy golyóálló mellényt és becsatolja. Feszültem figyelem, ahogy felszerelkezik. Ennyi fegyvert egy nő kezében. Nem, nem egy nő. Egy bérgyilkos kezében. Veszélyes, de tudom, hogy nem fogja használni ellenem őket. Ha bár lett volna rá alkalma, nem tette meg. Hát ez vagy te. Ez vagyok. Felém fordul, majd elteszi a fegyvert a tokba. Mindig is tudtam, hogy más vagy. Láttam azt a bizonyos ragadozó tekintetet. Megfogom a mellényen lévő csatot és erősebbre húzom. Még visszaléphetsz, felnéz rám. Natasha Sidorov. Láttál, te már farkast meghátrálni. A következő pillanatban lövés dördül. Reflexzerűen a hátam mögé terelem natasát, majd az ajtó felé fordulok, ahonnan férfiak közönlenek be. Az egyiket fejbe lövöm, a következő fejébe beleáll egy kés, majd a harmadik férfit én intézem el egy újabb lövéssel. Mi a faszom, dörgöm, majd a testek mellé állok. Ki ezek? Utánam jöttek. Natasa felé fordulok. Tudják, hogy jövünk. Szóval megfigyelik. Fel kell szívódnunk. Hozd a cuccod és induljunk.